Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Tukio tukiendelea katika aya ya 23 ya sura Ali Imran Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu Wa Ta'ala Alam tara ila alladhina uta nasiban minal kitabi hujawona ujinga ya rasul allah uhuni ukosefu, wa watu ambao walipewa kitabu walipewa fungu kubwa la elimu ya kitabu yudauna ila kitabillahi wanatakiwa uwaje katika kitabu cha Mwenyezi Mungu liahkuma baina ili kitoe kitabu wamuzi wa haki baina yao na kiwaongoze kwenye ukweli thumma tawalla fariku minhum kisha wanayepa mgongo wito huo kikundi miongoni mwao wa humuridun nahaliakuwa wanaepukana kabisa na kuwatau kweli dhalikab anhum qalu nahayo ni kwa sababu ya kwamba wao wamesema kwa kujidanganya kwa kudanganya wenzao lanta masana nnaru ila ayaman madudati wanajigamba wakisema kwamba moto sisi hautugusi hautotugusa kwa, kwa zile siku chache ambazo ni siku 40 ambazo walikuwa mbaba zetu wale ndama. wagarrahuu fi himu. Limiwakadaa kauli hilo lilmwqada kauli hilo hilo katika dini yao kinawagada makanu yaftaruna kwa kutegemea ya uzushi waleokuwa na uzua wamepata wapi hayo fakaifa idha jama'nahum li la rayba fi unaonaje hali itakuwa vipi mkiasi gani tutakapo kusanya wao katika siku ambayo haina shaka ndani yake wa ufiati kullu na ma kasabat ambapo italipwa kila nafsi machomo hilo ya chuma kwa humlai dhulamuuna bila kudhulumiwa hali itakuwa ngumu sana mzito si ya kustahimilika wala si qul wa ambie muhammeda allahumma al mulk oh, ah wala Mfalme wa ufalme mwenye kumiliki utawala bwana mwenye madaraka tu util mulka wewe ndiye mwenye kumpa ufalme unaemtaka. watazi ul mulka mimantash wewe ufalme kutokana na unayemtaka watu aizu man tash wana mtukooza unayemtaka watu dhil man tash wanamdhalilisha unayemtaka kutoka mkono ni mwako ndiko ziko kheri. khairis kutoka mkono ni mwako ya rabbia innaka ala kulli wewe si mwingine ni wewe tu Juu ya leke kitu ni muweza. tulijul layla fil usiku ndani ya mchana pale unapokuwa usiku mrefu wa tulijul naha fil layl nawngaza mchana ndani ya usiku watokorija uhai minalmayit wonamtoa alihai kutokana na mayit watokorija mayit minalhai unamtoa maiti, mina una maiti kutokana na uhai usiku unakuwa mrefu kwa, kwa kuingizwa ndani ya mchana mchana na mrefu kwa, kwa kuingizwa ndani ya usiku maji ya uzazi ni maiti. anatolewa kiumbe mwenye uhai yai ni maiti lina yake kiumbe mwenye uhai ndege anatoa yai maiti anatoka kwa mnyama aliye hai maji yanatoka kwa binadamu aliye hai maiti anatoka kutoka na aliye hai watarizuku mntashao bila hisabe na unampariske unamtaka bila ya kiwango bila ya kipima. yani kiwango gani unampa mpaka akatosheka unamtaka la yattakhidhil mu'minuna al awliyaa. Ndugu wa islam, wapenzi wa Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu hapa anatoa agizo. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina wa siwaf'a makafiri awliyaa quna wapenzi min duni al-mu'minina cha yu'minu wazao. Wa mai yaf'a dhalika an hilo falaisa min Allah fi shayi ajijue kwamba hayuko katika ukweli wa Mwenyezi hata chembe illa antadaku minhum tuqa ispokua iwe mnadiki kutoka na wadui kwa ujanja tu mwijipendekeza kwa ajili ya kupata nafasi ya kutimiza yenu ya haki lakini ikiwa mnawafanya wapenzi makafiri kweli kweli sawa na hapa law ni ndugu zetu Kwa na sisi ni sawa sawa basi nijue kwamba hamalaysa minallahi fi hamko katika dini ya Mwenyezi Mungu hata chembe wayahadzirukum Allahu nafsa anakuhadharisheni Mwenyezi Mungu adhabu zake wa ila Allahi al-masir anaku Mwenyezi Mungu ndio marejeo ya kila kitu qul wa'bi Muhammad in tokhfu ma fi sudurikum mkijaribu kuficha kilicho moyoni nyasenu aw t'buduhu am ka kadhirisha sawa sawa ya ya'lamuhullah Anakijua tu Mwenyezi Mungu. Wa ya'lamu ma fi as wa ma fil-ardi. Anajua Mwenyezi Mungu kilichomo mbinguni na kilichomo ardhini. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Na Mwenyezi juu ya kila kitu ni muweza. Ndipo anatoa tahadhari Mwenyezi Mungu hapa katika aya hii ya thalathini ya sura al asema. anasema na muikumbuke na mujiandae nayo yawma tajil kullu nafsi maamilat min khairi muhdara siku ambao itajikuta kila nafsi yale iliyoyafanya duniani ya wazi kabisa muhdara yako wazi mbele ya macho yake wa maamilati min suu ya ubaya kadhalika lakini yale ya khairi atayafurahia ama haya ya suu ya mabaya ya mashari haya tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadan baida. atatamani nafsi yake Mtu kwamba engele kwa mba, kuwa, hayo matendo yake mabaya aliyofanya yatakuwa mbali baina yake na yeye kwa masafa yasiyojulikana kwa ubali wake masafa marefu yasiyojulikana mbali wake lakini wapi atakumbana nayo tu wayuhadhirukumullahu nawsa anakuwahadharishieni Mwenyezi Mungu adhabu zake wallahu raufu bil ibadi na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake koholi ya Muhammad Mwenyezi Mungu anawaambia mtume wake, "In kuntum tuhibbun Allah fattabi'un." Ikiwa kweli nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuate, ni mimi yaleni nayo kuambieni mfanye mfanye. Na ninayokukata zeni ni aache. "Yuhibbikum Allah wayaghfir lakum dhunubakum." Mkifanya hivyo Mwenyezi Mungu naye atakupendeni na atakusamehe ni madhambi yenu. "Wallahu ghafuru rahimu Na Mwenyezi Mungu amesameheo na amrehemeo. Kile nje cha hivyo basi hamna upenzi wote naaye Mwenyezi atakuwa hana upenzi na nyinyi. Kwa sema Muhammad Ati'u Allah wa Rasulu. Mtii Mwenyezi na mjibu wake. Fa in na kama mtaipa mgongo wa hili fa in Allah la yuhibbul al kafirin. Mjibu kwamba nyinyi mtakuwa ni makafir. na Mwenyezi Mungu hawapendi makafir. Inna Allah stafa adama. Mwenyezi Mungu kawaomba viumbe wake wote. Malaika, majini, wanyama, lakini kaja kamchagua Adam katika viumbe wake wa Nuha akamchagua Nuh, wa ala Imran e ala Ibrahim na kachagua vile vile jamaa zake Ibrahim wa ala Imran jamaa zake Imran kachagua hao ala alamina ala kwa kuwapa veo daraja na imani kubwa na akili kubwa na ufahamu wa kutosheleza kuliko viumbe wote hao suria ni vizazi baadhuha mimi baadhi vilivozaliana baadhi kutoka na baadhi Ali imram kutoka ibrahim ibrahim kutoka Nuh, Nuh kutoka adam wallahu na mwenyezi mungo samie ni ali na mjuzi. kumbuka basi idh qalat imraatu imran pale aliposema mke wa imran Rabbi inni nadartu laka mafi fi batni Ewe Mola mimi nadhiri kwa hichi kilichomo tumboni mwangu kikitoka katika hali ya uhai na kuwa binadamu kiwe ni huru kwa utumishi wa msikiti wako muharrara fataqabbal minni likubalie nadhiri yangu hii innaka antasami'ul alim Kwani wewe ndio msikivu na mjuzi Mwenyezi akamjalia kwa hiyo mama huyo na akamtakabalia falma wazaita. Sasa mtihani uko hapo. Alipomzaa mwanawe huyo, قالت alisema rabbi inni wadaatuha untha. Ewe Mola, bwana mimi nimemzaa mwanamke huyo na mwanamke asingele kusimamia shughuli hizo ndizo za msikiti kama angeveweza kumwanae. Wallahu aalamu bima wad'a. mama huyu anamueleza mueleza Mwenyezi Mungu jambo ambayo Mwenyezi Mungu analijua zaidi. Maana yake Mungu ndiye aliempa mtoto mwanamuke Kwa hivyo anajua zaidi yeye. Lakini sababu yake ya kuleta msikitiko hayo walaisa dhakaru untha ni kwamba hakuwa yule mwanamume aliyokuwa akitarajia kwamba ndiye ili aweze kuhudumia msikiti. Hakuwa sawa na mwanamke lakini haidhuru wa inni sammaituha Maryam mimi nimemmuita mtoto wangu huyu mariam Abdullah kwa lugha ya Kiarabani wa inni uidhuha bika na mimi na dua ya kuhafadhiwa kwa utukufu wako Na dua ya kuhafadhiwa kwa utukufu wako wa dhuriyyataha ya na mwanawe ya taka mzaa walindwe wa kwa utukufu wako ya na rahma zako Mina shaitani rjeem a na kuchezewa na shetani mwenye kubadilishwa na rehema ya Mungu mwenye na rehema ya Mwenyezi Mungu fataqabbalaha rabbuhua akankubalia mola wake biqabulin hasan wa ukubalifu fumzuri wa ambataha na akammalesha yani akamkuza. na batana hasana Ukuzi wa Wakafalaha zakaria akampa ulezi zakaria kwa kumtunza nabii zakaria ndiye aliyapeulezi na kumtunza kwa sababu alikuwa ni mtoto wa chembi yake. Kullama dakhala alaiha Zakaria na kila ambapo wakiingia kwa mama huyo Zakaria almehiraba katika chupa chake wajada inda rizqa. Zakaria ilikuwa hukuta kwa binti huyo alikuwa hukuta riziki nzuri. ajabu kabisa. Matunda ya wakati siyo. Kwa hivyo akawa analeta masuala ya Maryam Ewe Maria, anna laki hapo umepata pata wapi matunda haya? Qalat akajibu huwa min indillah. Haya nimeyapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Inna Allah yarzuqu man yasha u bila hisab. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumrzuku anayemtaka bila yake wangu. Honalika daa Zakaria. Kwa kuwa Nabii Zakaria naye alikuwa hajapata mtoto mpaka wakati huu, na dalili ya uwezo wa Mwenyezi kwamba upo uwezekano naye kupata mtoto manake kupatikana matunda haya wakati siwa matunda ni hoja kubwa ni dalili ya kutosha ya kwamba na mimi pamoja na uzee ndio kushakuwa nao naweza kupata mtoto kwa hivyo daa zakaria raba alimuomba zakaria mula wake kala akasema rabbi habli min ladunka zurriatan أُمَّهُ وَلَدَ وَمُلَازِوَانِ نِيبَ نَا مِمِّي مُتَتَمْيِمَ إِنَّكَ سَمِعْتَ دُعَاءَ وَنَوَّمَ سِكْيْبَ يَهُوَاكَ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ يَوْمٍ قَضَى أَكَلَّنَ غَنِي وَزَكَرِيَّا الْمَلَائِكَة وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَكْوَ يَوْقُ أَمَسْتَمَامَ وَنَصَلِي كَتِكَ جُومْبَ شَكِتَ إِبَادَة أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى malaika anamwambia bwana zakaria hakika mwenyezi Mungu anakubashiria kupata mtoto na jina lake Yahya mtoto kaja na jina limekuja jina lake kabla haja chikuliwa mwe mbata karibani hali ya kuwa yahya huyo atasadikisha bi mina Allah atasadikisha neno letokalo kwa mwenyezi Mungu wa atakuwa ni mheshimika wa hasura atakuwa si mmenyeku ni mambo ya ndoa hasura ni mtu ambaye hana matamanifu ya ndoa wa mmi amina salihin na atakuwa ni mtume katika watu wetu qala bana zakaria akasema rabbi an yakun li ghulam oh mola wa litanzanze mpaka niwe thibitikia mimi kupata mtoto waqad balakani al kibar hal yakun mashafikiauze qumra atiyakhir mke wangu ni tasa, zaitena. tena. Mwenyezi Mungu akamjibu Zakaria kadhalika. Hivyo hivyo Allahu yafalu ma shao. Mwenyezi ndiye mwenye uwezo wa kufanya nalo litaka. Qala akasema Rabbi jialli aya. Oh Mola, basi angalau nifanye dalili ya kuweza kujua kwamba sasa hivi huyo mtoto ameshaingia tumboni la mama Kala, akasema Mwenyezi Mungu kumwambia Nabii Zakaria aya yetu ka Allah tukallimannasa salata ayam la ni kukaa wewe ukawa huwezi kuzungumza na watu muda wa siku tatu Ila ramza isokuwa mazungumzo yako itakuwa ni ishara ishara kama bubu lakini wakati huwa huo ukifika mtihani huo wadhkur mkumbuke mola wako kathira kwa wingi wasabih humtakashe bila shay asubuhi na ioni. Jioni na subuhi bila shiki yoni asubuhi wa waizqalat almalaikata na kumbuka sasa upande wa maryam naye waliposema malaika ya maryam ewe maryam inallahu astafaki mwenyezi Mungu amekuchagua wewe wataharaki na amekusafisha waastafaki amekuchuja ala nisaa ilalamin katika jamii ya wanawake wote wale mwangu katika jamii na wakiwote walimwangu wewe umekuwa mwanamke bora. Ya Maryamo kunuti rabbi. rabbik e kuwa mtifu kwa Mola wako, mumba wako, mlezi wako. Wasjudii, msjudii. Warkai, mrukulie ma'rakaina ukishirikiana pamoja na wenye Kuruku. Dhalika min amba ghaib. Mwenyezi Mungu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hapa zote ni miongoni mwa habari za mbali ambazo haziko hadhari na hazijulikani na watu wengi. Nuhi ilaika kwako wa ma kunta ladehi, na nahukuwa wewe mbele yao kina Zakaria idhi yulquna aklamahum wakati walipotumbukiza kalamu zao kwa kupiga kura kutaka kumjua nani atakuwa mlezi wa Maria. Ayyuhum yakful Maria. Kalamu hizo zilitumbukizwa katika mtu ele kalamu itakoelea basi umenye kalamu hiyo ndo mlezi wa Maryamu. Wa mkaunta ladaihim hukua wewe mbele yao idhi yaktasimuna wakatoa wakigombania ya waleziwa. Idhi qalatil malaika. Kumbuka tena pale aliposema malaika. Ya Maryamu, inna Allaha yubashiruki bikalamatin minhu. Maryamu, Mwenyezi anakubashiria. Anakubashiria kupata neno He, neno meno natokanako yake neno hilo litakufanya wawe kupata mtoto ismu jina lake masihi wa isabununya mtakatifu wa isa mwana wa mariam wajihan atakuwa mtoto huyo ni mwenye cheo fi dunya wal akhirah dunya -akhira. na akhirah wa min al na miongoni wa watu walio sana na mwenyezi Mungu wayokalimu nasa fi al na atakuwa akizungumza na watu akiwa ni mtoto mchanga bado mikononi mahfiladi mtoto mchanga mikononi wakala atazungumza na watu akishakuwa mtu mzima wa na nani katika watu wema. kalat alisema maryam rabbi oh mlezi wangu ewe muumba wangu an na yakunu li waladun vipi ntanzanzaje mpaka iwe kudhibitikia mimi mtoto wa lam ya wakati hajani gusafu mwana nne kala alimwezi ngu akamjibu kadhaliki hivyo hivyo allahu yakhluqu ma yasha mwezi ngu ndiye anaeumba anachotaka idha kaba amran anapoa amr lolote dile fainama yaqulu lahu wuliambia tu hilo lolote amua kun hmm. fayakun kwa neno nakuone kwa mfano basi kuwa wayuallimuhu lkitaba al-kitaba atamfundisha kitabu huyo atakuwa akisoma na kuandika wal hikmata atakuwa akitoa elimu hikma falsafa na hikma kila aina ya ilmu na busara wa tawrat atamfundisha tawratu wal injil injil wa rasulan ila bani isra'il mtoto huyo yusa bunu maryam atakuwa ni mjumbe kwa bani isra'ila atasema anni qad ji'itukum biaya Atambia Bani Israili mimi nimekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu uh, pamoja na ushahidi min kutoka kwa mzizi wenu. Anni akhlaku mimi nitakuwa ni ni yani sura kutoka na dongo kahai'ati atair kama sura ya ndege fa anfukhu fihi huyu ndege huyo adongo fa yakunu tayran atakuwa ndege mwenye kuruka bi Kwa uwezo wa Mwenyezi wa -ubri ul akma, nitakuwa mimi nikiwaponyesha watu walio hawsiwa na macho wala abrasa na watu wenye maradhi mbalanga. wa uhyin mawtani nitakuwa nikiwafufua mimi walio kufa bi idhnillah kwa idhni ya Mwenyezi Mungu wa unabbi'ukum bima na nitakuwa na uwezo wa kukuelezana nyinyi kwa kila ambacho kila, wa ma na namlicho kuwa mmekieka akiba fi buyutikum wa nyumbani Inna fi Ina vidhālika hayo la hāyā kuna dalili ya wazi Dalili ya wazi lakum kwa ajli yenu in kuntum Ili ilimūnī āminī mimi ni nimjūmbu wa maniyyizim go wala siyo wa munizim go nimjūmbu wa munizim go iku wanyinyi ni wa'minī wa, wa musaddiqan nitakuwa mimi nikimkusadikishieni limā bayna yadāyā miongozo iliyotangulia kabla yangu min at-tawrāt wa la lakum bāba lizi hurrima alaikum nan takunakum halal baadhi baadhiya vile ambavyo vimeharamishwa kwenu wajitu kum biaya nimekujeeni pamoja na tuna wa wazi min kutoka kwa mola wenu mumba wenu mlezi wenu fattakullaha wa tayum kwa hivyo ni mcheni um, mwenyezi Mungu na mniti allaha rabbi hakika mwenyezi Mungu ni Mungu wangu mlezi wangu mumba wangu wa ni mlezi wenu muumba wenu faabuduhu wa yeye. isa anasema mabuduniyaya mwenyezi Mungu huyo hadha siratu mustaqim hakuna kipande alichosema kwa mamuna muni abudu mimi muabuduniyaya mwenyezi Mungu huyo hadha siratu mustaqim hindoje ile nyooka falamma ahasa isa alipobaini isa min humul kutokana na bani israeli kwamba kofiriumeshaota ndenyanyo zao kala alitoa mtihani akawambia man ansari ila allah nani msaidizi wangu wa kwenda kwa mwenyezi Mungu kala alhawariyu na akasema wake ambao ni waamini wenye ikhlasi nahanu ansarullah sisi ndio wasaidizi wako kwenda kwa Mwenyezi amanna billahi tumemwamini Mwenyezi Mungu wa shahada tunakuomba ushuhudie bi anna muslimun kwamba sisi ni waislamu صدق الله العظيم واو مجانا يا كريم بتذكيركم المتابعين والكتاب كان بكم متابعين ولا طارقكم وتوفانا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا وجميع مسلمين